Марина Гримич Вулєву чайокмсьє Повість. Видавництво Дуліби 2013 рік. Читає Зоя Кваснюк. Розділ перший 1895 рік. Ніч видалася для нього неспокійною. Потяг. Рівномірно гойдався, Огюст крутився на нижній полиці, кілька разів вставав, перестеляв постіль, а вона періодично сповзала на підлогу. Потім знову лягав, і йому снилася якась чортівня, щось на зразок того, що йому дуже хочеться солодкого. Він їсть свій улюблений мільфой, але не відчуває смаку. Він їсть і їсть, і смак вислизає, а солодкого хочеться. Угюст, у Гюст, укотре прокинувся, тепер уже від шкряботіння в двері купе, і перелякано скочив з постелі. У Парижі його попереджали відразу після перетину російсько-австро-угорського кордону на нього почнуть зазіхати грабіжники, маньяки і збочинці. «Ось воно, почалося», – подумав Огюст Гівонт, завмерши на нижній полиці купе у вагоні першого класу. У двері знову хтось пошкрябався. «Хто там?» Огюст зібрав усю свою мужність, щоб голос не нагадував скигління. «Бонжур!» Мусьйо. «Вулеву чайок», тобто «те дюте», «вулеву дюте», «вулеву чи бажаєте», «те чай», «вулеву дюте», «монсьє», «ви бажаєте чаю, пане». Огюст обережно прочинив дверця та купе. Крізь вузьку шпарину зазирала червона пика провідника з густою чорною щіткою вуз під носом. Слава Богу, це була та сама морда, що у Відні на вокзалі не пускала його до вагону першого класу. Мовляв, протверезієш, тоді ласкаво просимо. Отже, це справжній провідник а не переодягнений збочинець як його страхали в Парижі і як йому намалювала його хвороблива уява Огюсту відлягло він ширше прочинив двері купе так, це він старий козел можна не панікувати він стояв в червоному камзолі і тримав мельхіорову тацю з чайним набором Огюст узяв тацю. Поїзд гойдався і гойдався, за вікном нависало похмура мряка. Повільно повзла назустріч депресивна картина чужої країни, яка явно була не рада Огюсту, а він зі свого боку розумів, що почуття взаємні. Він переставив стаці на столик склянку чаю в мельхіоровому підстаканнику з вензелем, білосніжну серветку з вишитим вензелем, мельхіорову цукерничку з вензелем, ложечку з вензелем і якісь круглі крендельки у підставочці з вензелем. Взяв руки тацю. А раптом не мельхіор, а срібло. Ні, Здається, Мельхіор, Огюст наблизив тацю до очей. Вона була начищена до блиску. Він став роздивлятися своє відображення в ній. От, скажи мені, мсьє Гівон, нафіга тобі усе це? В таці на нього дивилося неголене, пом'яте обличчя депресуючого француза, який прямує в якусь дупу в глибині Російської імперії, де якийсь місцевий буржуа-цукрозаводчик ім'я Павло Іванович Оксамитенко заснував приватний ліцей для своїх і чужих відприсків.